Але тут Левицька згадала стару дитячу гру «Лялька на видному місці». Діти мали шукати ляльку в кімнаті. Фокус полягав у тому, що лялька, власне, і не була захована, а сиділа десь у несподіваному місці, там, де її ніхто й не сподівався побачити. Хитрість полягала в такій схованці. Може, її свинцеву і гільзу, сторонні око не помітить. А трохи згодом Ірен забере валець і, скажімо, закопає у надійному місці. Тут Левицький, яка трохи заспокоїлася, спало на думку вказати у зашифрованому вигляді, де ж знаходиться той аркуш із таємничими цифрами та буквами. Вона взяла білий аркуш паперу, нове чисте перо, трохи молока, і, вмочаючи у нього те добре б яке перо, написала «Петровське на виступі опори моста, ключ в свинцевій гільзі». Навіщо вона це зробила? Дівчина і сама собі не могла пояснити, ідею з відомим тайнописом, який ставав видимим при нагріванні аркуша. Проте вона поклала свою записку до папки Городецького між кресленнями картою міста і іншими паперами. Влад, звичайно, не міг тривалий час приховувати історію розкритої таємниці Городецького міста Києва не втримався і розповів про свої з Артемом пошуки та здогади батькам. Мати захоплено слухала оповідь сина і відразу ж зрозуміла сенс історії. Вона миттєво повірила в те, що Софія Київська опинилася в лабетах темних сил і що кінець цим силам прийде, як жінка тут таки завважила тільки тоді, коли Софія стане головним храмом єдиної помісної української церкви. Батько ж скептичніше вислухав влада, але потім замислився. «Щось у цьому є», – міркував він. Скільки збігів одночасно не буває». До речі, один філософ казав, що світ – Утратив колишню впорядкованість і обжитість, що зник той сакральний вимір та явленість Божественного, яка і перетворює просте житло у дім. Як це розуміти? запитав Влад. Відбувається повільна десакралізація людської оселі а будь-яке місто то також велика оселя. На жаль, багато міст від свого виникнення позбавлені сакральної таємниці, коли можна так сказати. Насамперед, це штучно створені радянські міста у тайзі, тундрі, біля промислових об'єктів, де, власне, жодних міст і не має бути. Загалом, усі ці процеси просто частина велетенського перетворення світу, що відбувається в сучасних індустріальних інформаційних суспільствах. І стало все це можливим через десакралізацію новітньою людиною самого космосу, чи називай його як хочеш, викликану позірними успіхами наук і поширенням наукового мислення. А Київ? насторожився Влад. Слушне запитання, кивнув батько. Коли добре подумати, то можна збагнути, що храм то сакральний простір, осереддя міста, села, містечка. Руйнації і закриття храмів, які пережила Україна і Київ зокрема у ХХ столітті, призвели до зменшення цього дуже важливого сакрального простору, своєрідного зникнення святих намолених місць.